Хай усі знають, що то ти вистрілив у спину своєму братові. Це лжа. вигукнув чорний вепр. Ти на мене наговорюєш, бо не можеш простити мені того, що я твою дівчину взяв собі в жони. Ні, не лжа. Воєвода радогасту пізнав стрілу, що його вразила. То була твоя стріла вепре. А що ти вкрав як отать мою жону? І десь тут заховав, то правда. Бранці обурено загомоніли, зашуміли, пролунали вигуки Виродок, злий дух. Ми тебе не визнаємо за князя кривувий вов кулака. Братовбивець, негоден єси князювати над нами. Каган Каган-Ернак мовчав, тільки переводив погляд з бранця на бранця. А чорний вепр. Посірів на виду, затіпався, мов падучий. Очі блиснули несамовитим шалом. Правиця вихопила меча, а з судомливо розкритого рота вирвався дикий крик «Я тебе вб'ю!» Це сталося так несподівано й швидко, що ніхто не встиг і оком змигнути. Чорний вепр заніс над головою меча, ударив щосили ногами коня, і ринувся вперед з такою люттю, ніби хотів одним махом покласти всіх бранців. Та ще швидше з вуст кагана злетіло якесь слово, і на науперейми полянському княжичеві метнувся крек, схопив за поводи його коня. «Назад, чорний вепре!» – прогремів голос кагана – ти забув про присутність свого владики, А варто завжди пам'ятати про це. Чорний вепр відразу зів'яв. Рука з мечем опустилася. Він справді у гніві забув про все, І про свою князівську гідність, І про сотні очей, Що слідкували за кожним його словом і порухом, Навіть про присутність верховного правителя гунню. «Прости мені, Вуйко!» Прошепотів він, уклоняючись і від'їжджаючи назад. Не стримався я через того брехливого раба. Він заслужив собі смерті. Безперечно. Він заслужив собі смерті, погодився Ернак, і подумавши, додав, як і всі інші, хто не хоче визнати тебе князем. Але ж Зітнути мечем голову, то занадто легка смерть для ворога. Мені здається, покарати його варто в інший спосіб, щоби сам відчув, що вмирає, і щоб інші нерозумні, дивлячись на його муки і конання, стали розумнішими. «Як же?» – спитав чорний вепр, трохи приходячи до тями. «Як?» Каган якусь мить задумався, а потім – зупинивши важкий погляд на Києв і сказав, «Завтра ти будеш спалювати свого померлого отця, князя Божедара. Я дозволяю разом поховати і його сина, Радогаста, що загинув у бою. От і принеси цього непокірливого бранця богам у жертву. Спали його, живцем». Плечі чорного вепра розпросталися. «Дякую, кагане, я так і зроблю». «А ти, хто не визнає тебе князем, я продам ромеєму рабство». «Так треба вчити непокірних». «Вогнем і мечем». Ернак торкнув коня, і великий гурт гунських вельможевоїв, що супроводили його, рушив слідом за ним. Небо густо затяглося хмарами, і на землю впав темний теплий вечір, ані місяця, ані зірок, лише від далеких гунських вогнищ долинало червоне світло, в його променях все здавалося неясним і примарним бранці, й вартові, і дерева, й кущі на узліссі, кий стояв, зіпершись на ворину. І вдивлявся у темряву. Затерпле того скручені сирицею руки.